«Не все? «Знайдеться і для гості, і для тебе», – повеселішив жіночий голос. Незабаром тітка Олина стала на поріг, пильно глянула на Мирославу, сплеснула повними руками. Яку ж гарненьку назорив дівчину. «Ось до кого ти поспішав проти ночі». «Та ні, я вперше бачу її». «Так я й повірю тобі», – правду кажу тіточко. «Це до нас прислали з такими косами агронома». «Така молодюсенька, а вже агроном!» Знову сплеснула руками Олена Петрівна. «Ти ж хоч цими пальчиками умієш у землі порпатись?» «Умію», – засоромлено посміхнулася дівчина. «Я з хліборобського роду. Тоді зовсім добре. А жити як захочеш, можеш у нас. Займай другу половину хати». І живи, чи сама, чи з моєю Яринкою. Усі городські кажуть, що у нас над бродом і гарно, і затишно. Картопля, хліб і молоко є, риби наловимо, шкварку присмалимо. А на різні там городські витребеньки та марципани, вибачай. Спасибі вам, Олена Петрівна, подякував Данилу і почав прощатися з Мирославою. Не журіться, товаришу агроном, тут вас доглянуть як свою». Та й пішов, а з думки не сходили її довірливий погляд, її місяцем чи сонцем накупані коси і те погойдування стану, що так принадно входимо в цю ніч. Ідучи за Оленою Петрівною на другу половину хати, Баруслава сказала, видать душевний у вас учитель. Який учитель? – здивувалася жінка. Оце й що привів мене до вас, Бог з тобою, дівчина. «Який же це вчитель, коли він голова нашого колгоспу?» Здивовано відповіла, а потім розсміялася Олена Петрівна. «Голова?» – ошелешена перепитала Мирослава і почула, як на щоках спалахнули рум'янці. «Оце так?» «Виходить, пожартував?» Безсовісний мимовою вирвалося Мирослави. Олена Петрівна, схрестивши руки на грудях, похитала головою. «Та ні, дівчина». Він дуже совісний, справедливий і до людей, і до хліба святого. За це деякі не люблять його, а то вже безсовісні. Як пахне у вас Матіола? Вмішанині думок підійшла до вікна. А і неї існується дух татарського зілля. Це вже зброду. Тобі покласти вороцький матрац, чи на лісовому сіні будеш спати? Ніколи не буде так пахнути сіно, як пахне в молодості. І в дитинстві теж зітхнула дівчина, прислухаючись до бороду. Другу ранку з бантетинами прийшла до голови в кабінет і стала на порозі. Не напід доля подумав собі Данило. З якого ти поля? З якого ти чару? А доля навіть не підводила на нього ошей. Які вони в неї? Залишайся, Мирослава, з нами, попрохав Данило. Люди у нас добрі, а голова не дуже лихий Безсовісний Для себе вже без угуди, сказала дівчина І підвела довгі нерівні вії на безсовісного Він приязно глянув на неї і сказав собі Полева царівна І знову побачив її у полях А полева царівна, погойдуючись тополькою, підійшла до нього Вам зараз віддати документи Найщо мені цей клопіт. Тримай їх при собі. А тепер можна поїхати до лісника. Я зараз поїхала чи пішла у поля. Мирослава кинула очима на невидимі ще поля і гарно посміхнулася їм. Славна. Землю, певно, любить, а кусти пахнуть матівовою, зєдлячком смутку. «Тоді я тобі дам, як у пісні з сивого коня та чорну бричку, і їдь на оглядини, а кінь норовистий, спокійний, тільки не підставляй йому коси, подумай, що пшениця». Мирослава стулила припухлю уста, не знаючи, як їй повестися, промовчати чи щось сказати з перцем. А у досвіта другого дня, коли вона босоніж вийшла на подвір'я. До якого зброду підійшов туман, з вулиці озвався веселий голос. Не спиться, бо хліб сниться? Ой, здригнулась, розгубилася дівчина і зразу ж поправила ще прим'яту косу.